Haqqə suresi Məkkədən azıl olmuşdur 52 ayədə Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Haqq olan qiyamət Nədir qiyamət? Nə bilirsən ki, nədir qiyamət? Səmudda Adda ürəkləri dəhşətə salan o qiyaməti yalan saymışdılar. Semud gövmə hədsiz dərəcədə dəhşətli tütür pədici səslə həlak edildi. Ad gövmənsə oğultulu, çox soyuq və şiddətli bir küləy ilə tarmar oldu. Allah o küləyi 7 gecə, 8 gün ardı arası kəsilmədən onların üstünə əsdirdi. Belə ki, əgər yanlarında olsaydın, sən onları orada yıxılıb ölmüş görərdin. Onlar sanki içi bomboş qurma kütükləri idilər. İndi sən onlardan heç bir əsər əlamət görə bilərsən. Fironda ondan əvvəlkilərdə altüst olmuş mötəfiki əhli Lut qövmü də günah törətmişdilər. Onlar Rəbbinin Peyğəmbərinə asi olmuş, o da onları şiddət yetdiyicən artan bir əzabla yaxılamışdır. Həqiqətən, hər tərəfi su bastığı zaman, Nuhun tufanı qopduqda sizi gəmiyə biz daşıdıq. Ona görə ki, bunu möminlərə nicat verib, kafirləri məhv etməyimizi sizə bir ibrət dərsi edək və dərk edən, öyüd nəsihəti can dildən dinleyen qulaq, Bunu eşidib yadda saxlasın. Sur bir cəfə üfürüləcəyi. Yer və dağlar qaldırılıb bir cəfə bir-birinə çırpılacağı, əzilib toza dönəcəyi zaman. Məhz o gün vaqe olacağına heç bir şübhə olmayan qiyamət qopacaqdır. Və göy süs düşüb parçalanacaqdır. Mələklər də onun göyün ətrafında Allahın əmrinə müntəzir olacaq və həmin gün, ya Peyğəmbər, sənin Rəbbinin ərşini onların başı üstündə səkiz mələk daşıyacaqdır. O gün, ey insanlar, siz haqqəsə üçün Rəbbinizin hüzuruna gətiriləcəksiniz. Sizin heç bir sirdiniz Allahdan gizli qalmayacaqdır. Əməl dəftəri sağ əlinə verilən kimsə deyəcəkdir, alın, Əməl dəftərimi oxuyun Mən dünyada ikən Qiyamət günü öz hesabıma yetişəcəyimə möhkəm inanmışdım Bundan belə o, xoş gözəran içində Yüksək bir cənnətdə olacaqdır Elə bir cənnət ki Onun meyvələri çox yaxındadır Möminlər onlardan ayaq üstü olanda da Oturanda da, uzananda da yiyə biləcəklər Onlara belə deyiləcəkdir Keçmiş günlərdə etdiyiniz yaxşı əməllər müqabilində yeyin, için. Əməl dəftəri sol əlinə verilən isə deyəcəkdir, Kaş əməl dəftəri mənə verilməyəydi. Hesabımın nə olduğunu bilməyəydim. Kaş o ölüm, qəti, əbədi olaydı. Bir daha dirilib bu əzabı görməyəydim. Mal dövlətim mənə heç bir fayda vermədi. Allahın əzabını məndən dəf edə bilmədi. Mülküm, səltənətim də məhf olub getdi. Allah dərgahından belə bir nida gələcəkdir. Onu tutub qandallayın. Sonra da cəhənnəmə atın. Daha sonra onu yetmiş yarışın uzunluğunda zəncirlə bağlayın. Çünki o böyük olan Allah'a inanmırdı. O özü zəkat vermir. Acizə, kimsə sizə kömək etmir. Xalqda da Yoxsulu yedirtməyə rəqbət vayatmırdı. Bugün, bax burada, onun yaxın bir dostu yoxdur. İrindən başqa bir yemək də yoxdur. Onu ancaq günahkarlar yiyər. And içirəm gördüyünüzə və görmədiklərinizə ki, bu Qur'an çox möhtərəm bir ilçinin, Cəbrailin, yaxud Mühəmməd ə.səlamın Allahın ona nazil etdiyi sözüdür. O şair sözü deyildir. Nə az inanırsız. O kəhin sözü də de deyildir. Nə az düşünürsüz. O aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir. Əgər o, Peyğəmbər özündən bəzi sözlər uydurub bizə isnad etseydi, biz ondan mütləq şiddətli intiqam alardıq. Sonra onun şah damarını qopardardıq. Və heç birinizdə bizim əzabımızı ondan dəfirə bilməzdir Şübhəsiz ki, bu Qur'an mütəqilərə bir öyüd nəsihətdir Ey insanlar, içərinizdə onu yalan hesab edənlər olduğunu da əlbəttə bilirik Şübhəsiz ki, bu Qur'an kafirlər üçün bir peşmançılıqdır Ona inanmadıqlarına görə qiyamət günü böyük zərər çəkəcəklər Doğrudan da bu Qur'an gerçək bir həqiqətdir. Elə isə, ya Peyğəmbər, sən ulu olan Rəbbinin adını təsbih, müqəddəs tutub, həmd sənayinən zikr edin.